Paka leo hii wafanya kazi hewa ambao wamesha patikana ni zaidi ya erofutano na miatano na saba erofutano miatano na saba hau wote ni wafanya kazi hewa Wamekuwa wakilipu wa mishahara ambao hawapo Wapo wengine wamekuwa wakiandikuwa ni wafanya kazi, kumbe ni wanafunzi Katibu wa wa... Utumishi nafikiru unafahamu ilo yabu niereze kidogo Changamoto mulizo zipata Njotu hata hapa Haa hata hapo saa Mashima Raisi Ni kweli kuna changamoto nyingi katika ku tadhibi hiyo misharahewa. Kwa mfano pale Kibaha kulikuwa na mtum, afisa utumishi mmoja ambaye sio muaminifu kwa mfano. Yeye mtumishi alifukuzwa moja baada ya mwezi mmoja akaandika barua kwamba yule mtumishi kwa kweli alifukuzwa lakini kamati ya madiwani imeamua arudishwe kazini. Kwa hivyo akarudishwa kwenye mfumo lakini aliporudi kule Haka mfunguli akounti, mwanafunzi moja likuwa nasuma ukwawa. Kwa hivyo mshara, ukawo naenda, kwa hivyo mwanafunzi mbaya nasuma ukwawa. Lakini pia, moja likuwa meritire, mzee moja. Hili akounti, haka change number, hakafunguwa hivyo mwanyi akount CRDB. Kwa hivyo mshara, ukawo na kuenda CRDB. Kwa hivyo mambu kama haya, mafisa utumishi wasiwa minifu wengi, waki, waki manipulate, kuiba mshara hii, watumishi. Tasa kama huyu katika huo munda wamezi mit, mitatu waliotumia Alikuwa metia asara ya milioni shirini Kwa hiyo akkaunti ya mkwawa na hiyo akkaunti ya CRDB Kwa hiyo yako wanudu mengi ambayo inataka kupanya fatika kutatimini ya kina Sante mshirini Mifano ni mingi mno wapo watu wamekua wakilipu ambao wameisha kufa Wapo ambayo wameisha ritaya Wako watu waliofungwa Lakini serikali Kira mwezi tumekua tukitenga Mabilioni ya fedha Zaidi ya bilioni miatano, themanini na tatu Kwa ajili ya kulipa mishaharatu Na percentage humo Wamu watumishi hewa Ndiyo nchi yetu ilikuwe mefikia hapo Lakini katika hili Ninajua uchambuzo taendelea kufanyika na kujua Wale wengine wanaongezeka watumishi hewa Pamoja na garama zote za mabilio ni ambayo yataokolewa, taokolewa Nataka chief secretary na wizara na, na utumishi na wizara ya fedha mchambue Lakini kwa watumishi tu hawa Irufutano na miatano na saba Ukipiga kwa hesabu za kawaida Ni zaidi ya bilioni Hamsina tatu, hamsina nene ambazo zinaweza zikawa zime Zina potea. Ni fedha nyingi Kwa nchi masikini kama Tanzania Kwa hiyo Mwendele kufanya uchambuzi Na ni towe wito kwa viongozi wengine Mwendele Na watumishi hewa hawako kwenye tu. Kwenye Haruma Shauli watumishi hewa ni zaidi ya ilufu nene na miambiri Sarasina sita Kwenye serikali kuu ni zaidi ya ilufu na kitu Na wako kila mahali Ofisi ya Raisi Ofisi ya Wazirimkuu Majeshini Kira mahali Wizara ya Afya Wizara ya fedha Kira Eneo Wizara ya afya Yani Zungumza wizara yoyote Wamu watumishi ya yoyote Lakini pia Wakati nikipa niki, niki, niki, niki, niki wapisha wakua mikua Kwa kutambua hili ndio tatizo kubwa Pia katika Katika serikali, Niliwapa agizo hilo rakuenda kufanya Wengi walitikia uo wito Na wakafanya